من انزل الامطار وفجر الانهار وانبت الازهار لتزخرف الجبال من انزل فجر الانهار وانبت الازهار لتزخرف الجبال ذاك العظيم في علم من ابدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا اله الا الله قُلْ إِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَاَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Reci, Allah put je jedini kavi put i nama je naređeno gospodara svjetova slušamo i da moli to i da se njega bojimo وليكائت كل في سبحان ولا اله الا الله ولا اله الا ولا Aktivna islamska sladina lice. Tema dresa Šeitansko djelovanje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 نتبع سيطان وربي سيطان ورسطة وصلاة الله قاجة أذيشاني الله جلشانه وصفوي بلمني بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تقرنكم حياة الدنيا أو لود او استنوية الله وجلشانه وبتعاني استنى فلا تقرنكم حياة الدنيا إنما يتدوى الزبدي ovaj prolazni svijet i nemojte da vas ništa odvede i zavara od vašeg gospodara uzvišenog Allaha dželešanuhu inne šeitan elekum adubun fettehiduhu adubba istinuje šeitan vama pravi i otvoreni i i uzmite ga kao takva smatrajte ga kao svoga neprijatelja Inema jedu hizbehu li yekunu min ashabis sa'ir. Iestinon poziva svoju partiju. Poziva svoju stranku i svoje sledbenike da budu stanovnici batre, da budu stanovnici džehennema. Draga moja braćo, Uzvišeni Allah tebarak je ve taala na brojnim mjestima u svojoj uzvišenoj knizi govori o šejtanu i njegovim spletkama i njegovim vesvesama koji ima želi da zavede Allahove robove sa pravoga puta. Pa između ostalog u ovome ajetu nam govori da je šeitan pravi neprijatelj, istinski neprijatelj čovjeku. I da ga čovjek mora uzeti za svoga neprijatelja. Čovjek ponekad zna da mu je neko neprijatelj, no međutim on se obhodi prema njemu kao da mu nije neprijatelj. I to je greška. Moraš znati da ti je neprijatelj i moraš se tako postaviti prema svome neprijatelju. Uistinu je šeitan pravi neprijatelj čovjeku. I nemojte zato da vas odvede sa pravoga puta. Jer on poziva svoje stredbenike da skončaju u djehennemu. I kaže uzvišeni Azze ođel, tebarek eladzi bijedihil mulku, wahuwa alaku lišeyn qadir, eladzi khalikal mevte walhajate, lijebluweku meiku mahsenu amela, wahuwa da azizul gafur. Neka je slavljen i uzvišen onaj u čio je ruci sva vlast i sva moći. Koji je svemoćan, koji je stvorio smrt i život, da bi vas iskušao, ko će od vas ljepše raditi? A on je uzvišen i onaj koji mnogo oprašta. Uzvišen je Allah Đerlešanu koji je svemoćan. Stvorio je smrt i život. On je taj koji stvara ljude i on je taj koji umrtvuje, umrtvuje ljude. Stvorio ih je zašto? oma halektroginja volin se illa li abuduhum inni samstvorio ljuda i džine nego samo da mi ibadete cine to je cilj čovjekskog stvaranja li jebluakum eju kumahseno da bi vas ispitao ko će od vas lepše raditi nije uzvišeni allah džele shanu rekao da bi vas iskušao ko će više raditi nego ko će ljepše raditi pa znači traži se kvalitet ne traži se samo kvantitet nego se traži kvalitetan rad lijebluakum ejukum ahsenu amela da vas ispida ko će ljepše raditi Lepše raditi ko će imati jači ihlas u svojim dijelima da to bude samo zbog Allaha Đelešanu i druga stvar ko će se više držati surnata poslanika i to su dva znači uvjeta da bi bilo neko dijelo primljeno kod uzvišenog Allaha Đelešanu samo zbog Allaha jednog jedinog da se to čini i onako kako je to poslanik Vesram, činio Bilo koji je od ova dva uvjeta kada bi manjkao, dijelo ne bi, ne bi bilo primljeno kod uzvišenog Allaha. Draga moje braćo, hvala uzvišenom stvoritelju Azzevođel, koji je učinio ovu zemlju poprištem i mejdanom borbi između čovjeka i šeitana. To je Allahov sunnet koji će vladati na ovoj zemlji od Adem islam do zadnjega čovjeka. Šeitan će nastojati da zavede Allahove robove. Kao što je doslov u hadisima, da će, kaže, zavodit ću i svedok budu imali dušu u svojim tijelima. Sve budu živjeli. Mora, znači, biti ta borba između čovjeka i šeitana. Ta borba, braću, između čovjeka i šeitana na ome svijetu, vodi se oko čovjekovog srca. Borba je dvije velike snage, super, vele, silene, kakve, šeitanske i ljudske, vode se oko čovjekovog srca. Hoće li šeitan nastaniti se u ljudskom srcu pa da on vlada tim i upravlja tim ljudskim srcem ili će čovjek on biti kao vlasnik toga srca da on vlada sa njim. Pa se znači borba vodi se ta neprekitna borba jeli, oko čovjeka i oko šeitana. I to je najzad ono što je poslanik s.a.v. kazao u hadisu je Nu'amana ibn Bešira ili Nu'amana ibn u Bešira u kome navodi da je Allahovi rovjesnik je kazao da u čovjeku ima jedno jedan organ jedan dio koji ako je ispravan ispravno je cijelo tijelo a ako je taj dio pokvaren onda je pokvareno cijelo tijelo pa je rekao da je to srce i hadis je mu tefekunale pa je srce ponekad mjesto gdje se šeitan nastani i nađe sebi pogodno mjesto i plodno tlo za vesvese I da čovjeka odvodi sa pravog puta. Ne samo to, nego da ta isti postane šeitanski vojnik i da on drugi odvodi sa pravog puta. Ili će to mjesto, ili će srce biti mjesto pored koga će šeitan samo prolaziti. Nikada neće moći da uđe u njega. Niti će imati znatni utjecaj na to srce. Zato je, braćo, podno čovjeku da poznaje šeitana i njegove vesvese i njegove načine koje ima on prilazi čovjeku. I kako pokušava da odradi čovjeka. Ne treba se čovjek zabaviti stvarima koje mu nisu bitne oko šeitana. Koliki je broj šeitana? Da li su oni muškog ili ženskog pola? Je li šeitan oženjen ili nije oženjen? Imali porodicu ili nema porodice? Imali djecu? Da li su mu djeca muška ili ženska itd.? Od toga čovjek nema nikakve koristi. Kao što se poneki su se zabavili ispitivanjem stvari koje im koriste Ne na dunjaluku niti na ahiretu pa ispituju, na primjer, kako se zovu braća Jusuf Aleyhisselam. Kada bi sve šarijatske dokaze pretražili, i hadise, i ajete, i govore ashaba i tabina, nećemo naći nešto pouzdano vjerovostovno što govori o tim stvarima. I najzad, kakva je nama korist ako bi znali da se Jusuf Aleyhisselam jedan ili drugi ili peti brat zvao tako i tako. Nikakve koriste nemamo toga. Oni momci koji su boravili u pećini, kako im je ime? Kako su im imena? Iskoj su plemera bili. Njihov pas što je bio sa njima, kakav je pas, koje vrste? Je li bokser ili je sharplaninac? Kako koristio toga? Kada bi znao da je ove ili one vrste, kako koristio toga? Lađan uha alejsalam, od kakog je drveta bila? Bukovo ili kestanovo? Kakva je razlika? Štap Musa alejsalam, od kakog je drveta bio? I štap Sulejmana alejsalam na kome je umro? Od kakvog je drveta bio? Onaj mrav kom je se svajmar alejsalam obraćao? Kada je rekao Allah Đerešanu da se Suleiman Ali Salaam osmijehnuo zbog riječi tog mrava, da li je taj mrav muško ili je žensko? Vrsta, kakoja je vrsta krave koju su trebali da zakolju Beno Isra'il, kada im je Musa Ali Salaam naredio? Imena havarijina, onih koji su pomagali Salaam, kakva korist su toga? Kakva korist kada mi znali čitavo njihovo potomstvo? Nikakva korist. Nama je cilj šta su oni radili? Kako se zove ono drvo pod kojim Musa Ali sala otišao nakon što je napio onima djevojkama. Naudi se da sto bio ćerka Shajbala i sala, iako za to nema pouzdan dokaz. Kada je došao kaže: "Fa sa qalahuma thumma tawalla ila inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir." Kaže da im je napio. Njemu pa je stato parocchio kaže pod hlad sijeu, kaže sijeo je pod drvo, kakve je vrste drvo bilo i tako dalje. To su stari braćo To su stvari od kakvih čovjek nema, jeli zatnije koristi. A naš poslani, kale i s.a.v. je dobio, Allahu jal kaže, Allahuma inni e'audu bike min kalbin la jakhša o min du'ain la yusma o min nefsin la tešpa o min ilmin la jenfa inni e'audu bike min haulai l-arba. Bileže tirmizi ennesai ibn Mađe, ibn Dawud, Hakim i drugi sa vidrodostarim lanci prana u prijevodu, gospodaru moj, ja o tebe utočište tražim od srca koje nije bogobojazna. Bogobojaznost. Od dove koja nije uslišana. Jer što čovjeku vrijedi? Da je ne znam kako bogobojazna, ali mu se dove njegove ne uslišavaju. O mi nevse naješpa i od koja se nikad zastiti ne može. Šta god da joj daš, malo joj. Kada bi joj sav dunjaluk dao, poželjela bi drugi dunjaluk. O min ayn mil na i od znanja koje ne koristi. To je ovo znanje. To je ovo znanje da čovjek ispitiva. Kada bi znao od kakvog je drveta bila lađen uha na islam, imaš li kakve koristi? Nikakve. To je znanje za koje je rekao, imam uh, taberi, imam mufesira, kaže, znanje o tome ne koristi. A džehl neznanje o tome ne šteti. Znači znao ili ne znao sa jedno tije. Samo bespotrebno se čovjek jeli zabavlja i uzima sebi korisno korisno vrijeme. To je kao izgleda ovaj primjer možemo usporediti sa čovjekom koji sjedi i uđe mu zmija u Njegoovićiću. I to neko primijeti da mu je zmija ušla u oči i nakon što ga obavijesti da on ima u svojoj odjeći zmiju on počne ispitivati kolike je dužine kakve je boje je li otrovnica ili nije otrovnica taj. pa Allahov robe ti imaš u svojoj odjeći zmiju trebaš da se kotarišeš toga nemoj sad ispitivati te sitnice koje tebe ne zanimaju treba da se kotarišeš te zmije jedne prilike upitao je jedan od učenika Suleimana upitao je svoga profesora kaže je li šeitan oženjen Ima li, je šeitan ženu. Pa mu je rekao, kaže, ne znam, kaže, nisum, nisam prisutuo toj svadbi. Nisam prisutuo toj svadbenoj proslavi šeitana. Htio je da ga odgoji. Htio je da mu kaže, nema potrebe za pitanjima koja nisu od koristi. Možda mi ponekad možda pitamo pitanja koje ni, od kakve nikakve koriste nemamo. Niti nas su stvari da krajeva kraj, kraj, zanimaju. Ili kada se upita jedno pitanje, Nakon uz tog pitanja ima 30 podpitanja. To je ono što se islamski učenjaci ukorili. I što su mrzili da se tako pita. Kad se pita nešto dobija se odgovor. A nakon toga nešto se pita što se nikada nije desilo, niti će se desiti, slično tome to su islamski učenjaci smatrali pokuđenim. Naročito ima malik. Dođu i pitaju ga nešto. Kaže li se to desilo nije? Kaže kad se desiti dođete i pitajte. Jer čovjek tu gubi vrijeme na odgovori, tako da ne ta stvar nikada nije desila. Da li će se desiti, Allah zna, ako se desi onda pita, ono što se desi. Jer ima mnogo stvari koje se dešavaju, a mi smo slijepi. Ili se pravimo slijepi pored toga i ne pokušavamo na to rješimo i da to popravimo, a ono što nas ne zanima i što se možda nije desilo, o tome pitamo i o tome se polemike vode i tako dalje. Pa ga je htio odgojiti, pa mu kaže nisam, kaže, pristuo toj svadbenoj proslavi. Draga moja braćo, šeitan prilazi čovjeku na razne načine, u raznim videojima i oblicima. Pokušava mu otežati njegove i badete. Pokušava ga odvratiti sa pravog puta. Govoreći, a tema našeg predavanja jeste šeitan i šeitanske vesvese. Govoreći o ovoj temi, neophodno je da se dotaknemo narednih poglavlja. Da spominemo razloge zbog kojih šeitan prilazi čovjeku vrste vesvesa koje unosi u čovjeka. Posledice tih vesvesa i na kraju govorit ćemo uz Allahovu Tevara Kevotala pomoć o liječenju tih vesvesa. Kako čovjek da izliječi kod sebe te šeitonske vesvese. Spominje imam džuajni, a to od njega prenose mnogi islamski učenjaci kao Neuvi, Elgazali, Ibnul Dževzi i drugi da su dva osnovna sebeba i razloga zbog kojih šeitan prilazi čovjeku. Prvo jeste nepotpunost u razumu, da je čovjek krnjavog razuma. I druga stvar jeste nepoznavanje vlahove Đalešanu vjere i nepoznavanje širijetskih propisa. Šeitan kada nađe čovjeka da je nepotpunog razuma, to je za njega idealna žrtva da mu priđe i da mu oteža Allah u I da mu uljepša ono što nije od vjere. A s druge strane, da mu učni teškim i mrskim ono što je vjera. Pa ga tako skrene sa pravoga puta. Jer čovjek koji nema razuma, tako vam še li da lako priđe, jer on ne može sam posebi ne može razmišljati. Navodi Ibnul Džewzi, Ibnul Kajim i drugi, da je došao jedan čovjek Ebul Ufaw ibn Aqilu al Hanbeliju, jednom velikom islamskom učenjaku Hanbelijske pravne škole i kazao mu. Kaže, o imamu, o profesoru, kaže, ja, kaže, kupam se i kaže, tri puta se zagljurim potpuno pod vodu. I kaže, tako borim jedno vrijeme, kaže, pa iziđem. kada se kupam. I kaže, nakon toga, kaže, ja sumljam, kaže, i smatram, kaže, da je na mome tijelu negdje ostalo nešto suho. I pa, kaže, da se nije cijelo tijelo pokvasno. Pa ga je pogledao ovaj veliki islamski učenjak i kaže mu idi kaže kući kaže i ti ne moraš klanjati ne moraš kaže klanjati pa se ovaj znači da zbog čega mu ovaj ga pita o taharetu ovaj mu kaže idi kući kaže ti ne moraš klanjati kaže uistinu sam čuo Allahog uistinu sam ja kaže ovaj pre da sam udaljovao posavika sala nao sam da je kazao kaže podignuto je pero trojice ani najmi hatta yasteiq Sa onoga koji spava dok se ne probudi, tako mi se ne pišu djelom. ani Anisabihi hata jašib i malodobnom dok ne dođe do punoljetstva. U Almeđunihi hata jaqil i kaže ludom dok se ne opameti. Kaže ti si od ove treće skupine, ti si lud i kaže nemaš potrebe da planjaš. Allah nije kaže ludog ga obavezu da planjaš. Čovjek koji se tri puta zagmjuri pod vodu i nakon toga sumnja da je negovom tijelu ostalo suvo, ta je istinu lud. Ovo nikako nije put da se izdaju tretve ko treba planeti, ko ne treba, nikako. Ali hoćemo kazati kakav su islamski učinjaci imali kategoričan i oštar prema muestrisima, prema onima koji otežavaju sebi, a i drugima vjeru uzvišenog Allaha te barake, o te ale. Drugi razlog koji navodi i koji omogućuje šeitanu da priđe čovjeku jeste... Čehl u Allaho i I to je ono čime je poguđena većina današnjeg ummeta. Čehl u Allaho i Čalšanu Raširenost slabih i lažnih hadisa. Sećam se jedne prilike jedna sestra je kazala, kaže dok vidiš kaže, da ljudi puno rade po nečemu, kaže, kaže moraš odmah sumnjati u to. Kaže to je sigurno neki hadis daiv ili je lažan dok ljudi rade puno po njemu. I to je tako. Lažan hadis zna dijete malo. Osto mn vjerodostojnih hadisa kod Buharija i kod Muslima koji bez koji čovjek ne može živjeti, jedno sa ne može se nazivati muslimanom kako treba, to se ne zna. Ali se tamo neki lažan hadis koji se prenosi možda koji izbilježujemo u 5. ili il. 6. hijriškom stoljeću, tapi se hadisi znaju. Jer šejtan nastoji da te stvari da širi među svijetom. Pa da se sunnet umanji, a da se bidatino otarije da ispliva na površinu, pa da se onda te stvari smatraju da su one elite, da su one sunet. I zato je, braćo, neophodno čovjeku da zna odakle da uči, od koga da uzima znanje, koje je ta ulema od koje može uzeti znanje, ko su te knjige gdje se može vratiti odakle da može uči i da čita. I da ne uzima za nekakva iznimna mišljenja pojedinih učenjaka. Jer svaki učenjak ima neko iznimno mišljenje koje je kazao. Ili većina učenjaka. I nije dozvoljeno onda čovjeku da se vraća I da uzma za ta iznimna mišljenja I da se vlada po njima To bi bio pravi džehl U vjeri uzvješenom Allaha i dželešanu Ponekad kod nas ima Pograšan stav Čovjek nešto što je prvi put čuo U životu smatra da je to prioriteto mišljenje I da je to najjače Zato što sam to prvi put čuo Ako bismo tako smatrao onda bi nešto nastalo I čtihada Onda se nikad ni sam sključenak ne bi mogao vratiti sa svoga mišljenja Prvi put sam nešto čuo s neke kasete ili pročitao negdje u nekoj knjizi da tako i tako stoji i gotovo spreman sam za to da ginem. To je pogrešno. To vodi ka džehlu. Ičtihad nije takav. Potrebno je kad se govori o jednoj temi, jednoj meseli potrebno je sakupiti sve dokaze koji govore o tome. Nije dozorio uhvat za jednu knjigu ili mišljenje jednog učenjaka i to slijediti. Ne. ummet je pogreši u njegovoj cjelosti Kompletan umet. Ali nije jedan učenjak ponav Zato čovjek može čuti jedno mišljenje i nakon toga ga promijeniti. I zato vidimo i mama Šafiju kada se je vratio u Egipat, promijenio je pala svoga mezheba. I tako je islamski učenjaci. Vidite, islamski učenjake žive po 20, 30, 40, 50 godina. Šeh Albanije je radio 60 godina na hadisu i hadijskim zavostima i par dana pod kraj svoga života promijeni mišljenje o, kojim, o, kojim, o kome je pisao U, po svojim djelima i tako brani branio to mišljenje, promjeni ga. Kaže, nisam bio pravo. To je iskrenost prema Allahu Đelšanu. I to je ono što se ne naziva džehlam. To je znanje. Da čovjek slijedi dokaze koji su došli. Da ne bi je upao u ovu skupinu. Druga stvara koju ćemo govoriti uz Allahovu pomoći jeste vrstene svesa koje je čovjek jeli, koje je šetano bacio čovjeku. Prvo jeste, braću, ono što je vezano za iman i akajid čovjeka. Šeitam nastoji da čovjeku pokvari njegova akajid. To mu je najbitnije. Kad pokvari njegova akajid, on je odradio svoje. Kad je čovjek ovdjeo u kufur i u nevinstvo, tada je šeitam najsretniji. Bitan je akajid čovjeka ako ne da ga pokvari u potpunosti, onda bar da ga izvede iz okvira akajida je hlusurneta vol Pa bude od nekakvih, jeli, novotarskih sekti. Pa ćete naći čovjeka možda ponekad razmišlja o Allahu Đelešanu. Mjesto da razmišlja o Lahovim stvorenjima, efe la jaun ila libilike i feholikat. Zad ne gladaju u devu kako je stvorena. U devi su veliki ajeti. Allah Đelešanu nije obavezao roba da razmišlja o njemu, subhane. Nego da razmišlja o njegovim stvorenjima. Razmišlja o nebesima i o zemlji uistinuje u stvaranju nebesa i zemlje da su tu dokazi za zapametne. Ali čovjek razmišlja Allahu Đelešanu, pa uzme smojstva uznišenog Allaha Đelešanu imena, pa još kad čuje da uznišen je Allah Đelešanu ima ruku, ili stopalo i slično tome, ono što je došlo u dokazima, pokušava pokuša da ocrta i da opiše Allaha Đelešanu. Pa na kraju napravio na teđsim, napravio od Allaha Đelešanu da on tijelo pa liči ili čovjeku ili o ome ili o ono i tako dalje. I onda može umreti na tome i da se vrati Allahu Đalešanu kao nevjernik. To nije dozvoljeno. Uzvišen je Allah Đalešanu i zadužio čovjeka da razmišlja o njegovim stvorenjima, a ne o njemu, subhane. Ili da čovjek razmišlja o drugima da li je vjernik ili je nevjernik, ulazi u lidske nijete i tako dalje. To nije dozvoleno. Druga stvar gdje šeitan pokušava da pridje čovjeku jesu ve svese u vesvese I u taharetu. Pa čovjek, na primjer, kada hoće da se abdesti, ima nijet zavdest. Kad hoće da klanja namaz, ima nijet za namaz koji izgovara svojim rječima. Nevojite jednu saliju, tako i tako i tako. Pa to ponovje jedan put, pa dva put, pa tri put. Pa nikada ne stigne za imamo početni tekbir. Jer imam kad dođe da je se početni tekbir, on vi će ne mojite ono salijelila i tako, pa ako se zbuni, vrati se jedan put, imam je već počeo da uči fativom. I on je propusto početni tekbir. A početni tekbir mu je vrijedniji od mnogo čega. Ne samo da je propusto to zbog muvaha, nego zbog bidata. Navodi šeha sami ibn Taimija u svojim fetvama, kaže da je vidio ljude koji kaže dođu, kada donese nijet, prvo nijete nekoliko puta, se vraćaju da zanijete, I kada to uspije nakon truda i džuhda uloženo, onda kaže digne svoje ruke ovako i trza svojim rukama i pokaže svoje zube i viče Allahu ekber, sam se napinje kao da je izišao negdje na nekakav meč boriračkih vještina pa takve pokrete izvodi i tako zube svoje pokazuje kao da je u džihadu, kao da svoje zube pokazuje neprijatelju, kao da nije stao pred Allaha Đerašanu gdje treba biti skrušen i spokojan. Gdje je ta skrušenost pred I ona viće iz sve snagi Allahu ekmar kao da, kao da je u džihadu. Spominje Ebu Mohamed al-Makdisi u svome dijelu u kome je govorio o bidatima i novatarijama. Spominje kaže da je jedan čovjek došao tako u namaz i počeo da nijeti. Pa je govorio ne nevoji tu enu salijen lillahi tako tako pa je došao ono edael lillahi. Edael lillahi znači obavljajući zbog Allaha. Ali on mjesto da kaže e da en lillahi on je rekao e da en lillah pa mjesto da kaže dal izgovorio je pa rekao e en lillahi Nije rekao obavljavajući zbog Allaha nego uznemiravajući Allaha jel aziyati izael zakhi aziyati uznaminat Allaha pa je čovjek koji je kao pred njega prekinuo namaz i kaže jeste ezan billahi wali rasulihi wali malaikati wali jemaatil muslimin jeste kaže uznamiraš kaže Allaha i uznamiraš poslanika i meleke i jemaat muslimana i tako jeste Allaha i poslanika zato što oni bidat inovatariu Allahu vjer što Allah nije propisao ni tih obaveza uznemiravajući menekaj jer menekaj uznemirava ono što uznemirava Allaha i poslanika i vjernike. I džemat muslimana na kraju krajeva zato što si naglas to govorio i ometaš ljude koji su pored tebe. Pa ga je znači ovaj islamski učenjak jeli, ukorio na ovakav, na ovakav način. Tako isto možemo vidjeti čovjeka da u Taharetu da mu šeitan prilazi i da čini sa njim, njim čuda. Stvari koje je zdrav razum ne može pojmiti. Nakon što ode da obovi nuždu, tada počinje njegovi probleme. I tada počinje njegove avanture i njegove priče. Pa počinje sam sebe kažljava i sam sebe razdav čini nakon što uđe u kupatiloj ili što uđe u, na mjesto da obovi nuždu. Pa ima i nakon što obovi nuždu prave čučnjeve. Gledaju je li im nešto izišlo od i tako dalje. Ili čak ima, kaže, ni stepenice da stane i da na petama skačeni ni stepenice do kraja gledaju nešto izišlo iz njegovog tijela. Da mu ne bi to pokvaralo njegov, jeli, abdest. Ili se treći podveže, podveže svoje stidno mjesto da ništa ne može izvići. Četvrti brać je o fatu, onu medicinsku, stavlja u mokraćini kanal da ništa ne iziđe iz njega. I tako dalje. Sam sebi azab čini kojim ga nije uzvišeni, al da Đeršanov e to mu šeta prilaziti. Kad god da uzme abdest, on mora trca, trčati trčati na, na nazad u WC glada da ne slučajno nešto iziđe iz njega. Zato je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio i rekao, i došao po pa njega, iza da je Poslanik uzimao vodu na svoju ruku i ovaj prskao po svom stivnom mjestu i po odjeći, da čovjek koji kada mu takošaj da priđe da kaže ma nije to, izišlo ništa nego to je od one vode koju sam ja je li Sjećam Sećam se jedan brat mi je pričao, kaže ja, sam kaže počeo Daklanja, kaže kad uđe u moj kaže na jednom mjestu i je, kaže belo koščila, a na drugom kaže, na trećem mjestu ovo, na četvrtom mjestu ono. Kaže nemoguće je da čovjek kaže uđe u kupatilo da izmije prije, prije sa prema. Šejtan znači tride čovjeku i kroz sto pokušava da mu oteža njegovu vjeru oteža, jeli, i da mu otežaje njegove ibadete. Kaže šejhul Islam ibn Taymije govoreći o čovjeku koji obavi nuždu, malu nuždu, pa kaže govoreći u njegovom stidnom mjestu kaže Iza da istudghi dar, واذا ترك استقر. Kaže čovjek u stidnom mjesto i kaže kao vime od kave. I kaže ovo zapamtite, ovo vam je šerijatsko pravilo. Bako Islamski učitelj kada su govorili, Islamski učitelj kaže dvije riječi tako mi Allaha zlatnim svoj majtebama spisati. Ni cijeli dan govorimo i to se nigdje ne treba zapisati. A Islamski učiteljija kad progovori, odmah pravilo izlazi šerijatsko. Ima mali kada je pitan u u izdizanju Allaha, džezali za daša kaže izdizanje je poznato. El isti malu malu mun. Uol kejfe međhulun. Uol imanu bihi wadžibun. Osu alu anhu bidak. Izdizanje Allah je poznato. Izadalšan. Kako? Ne znam. Obavezno je u to vjerovati, a je o tome je kako se to dešava i Pravimo koji na svome mjestu i kojim se odgovara, jel simna u um, yeah. temije kaže da je čovjek ovo spolovilo kao kaže vime od krave. Kaže ako diraš vime od krave kaže kada bi došao vlasnik krave ili vlasnica krave igrali se vimeno od krave odmah curim neko iz imena. A ako ga pusti ne dira ga ništa. Kaže tako je, kaže i čovjek. Ako se dira igra se sa svojim stidnim mjestom odmah će mu nešto cvurti. A ako pusti neće ništa. Sve će biti u redu. Znači nije dozvoljeno čovjeku nakon što obavi nuždu I slično tome da ide sebe ispitivati i provjeravati jer mu nešto je izašlo ili nije izašlo. Kada bi na neko kazao, na uzelo sam samamdest ima nosićaj da nešto izašlo. Slim nećeš pobjediti, ne smiješić promijeniti. To ti je zabranjeno. Je ti nećeš se zadržati na tome. Ako znaš 100% da ti je nešto izašlo, dozvoljeno ti da ideš promijeniti svoj odjeći i No međutim da ideš provjeravati, ti ti nije dozvoljeno, to je zabranjeno. I onaj ko se ti tako nešto, onda treba znači da popršči sebe samode, da ga šejtan ne bi da mu ne bi šeitan u njegovu vjeru, pa nakon toga uvijek će se smatrati da je jeli, nečisti, da njegova odjeća nije jeli, čista za namaz. Također, čovjek kada uzma abdest da puno puta, pere dijelove svoje tijela. Nikada oprati ruku, pere, nikada oprati ruke. Šeitan mu neda mira. Jednom je prišao jedan, jedan je čovjek prišao, jedan islamski učitelj ako pamukao kaže ja u namazu kaže ne mogu reći eselamu alejkum kad predajem selam ne mogu reći selam alejkum rahmetullah nikako pamu kaže ovaj islamski učitelj reći kaže kao meni što si sada rekao kako si meni sada rekao kad tako reći u namazu ti možeš ali si toliko opustio šejtanu da u jednoj prilici kad trebaš da kažeš ne da ti da kažeš a kad ne trebaš kazati onda možeš možeš jele to izgovoriti pa čovjek znači puno puta pored djeluje svoje tijela a to nije sunnet poslanika alihi salatu ve selam Sjećam se jedne prilike, vidio sam jednog brata koji je imao jako dugu bradu, stavio je bradu pod česmu i pravo je. A nas čeka deset u redu da se abdestimo. I pere, i pere, i nikada oprat svoje brade. Pa ja vam kažem Allahov robe, ti trebaš da opereš svoje lice i da prođeš rukama kroz svoju bradu i to je završeno. Ne uzimaš ti gusul, nego sad se abdestiš. I tako ostane čovjek po 10 minuta samo da svoje lice opere. I tako druge tjelove, dijelove tijela. Pa potroši vode, možda što bi učesnici bedra svi mogli abdest s vodom, on potroši za jedan abdest kojim abdest je. Drugog sam vidio, to je druga krajnost, kad se abdest uzeo, samo malo ovako dignuo kapu, jednim prstom ovako malo pošao, prešao preko prednjeg dijela glave i pustio kap. Pa mu kaže, malahov roga je potar cijelu glavu. Zbog čega to? Poslanih sam sam potirao cijelu glavu kada ja vestio. Ili bar ako se držiš tog fikskog mišljenja koje nije jako, da se može potrati četvrtina glave, potari bar četvrtinu glave. I, i to su rekli samski učenjice. a nisu tako govorili da se jednim prstom tare. Pa kaže, nemojte pretrivati u vjeri. Kaže, vjera je olakšica. Pa vidimo kako šeitan ili ga odladi s jedne strane da pola sata pere dio tijela, ili ga odladi s druge strane da ga ne opere nikako ali neće mu dati onaj slidnji put kojim je hodio Allahov vjerovjesnika da to opere, ili jedan put, ili dva put, ili tri put, s tim da ništa ne ostane, jeli, suho. Nakon toga, braćo, vidimo ve svese šeitana u namazu. Pa čovjek kada planja nikada ne može sam klanjati da ne učini sehvi sređudu. Samo je stavu na namazu, on zna prije je stao da će učini sehvi sređudu. Je šetan od svih kadetica, spogrešte nemati druge. Ne možeš se izvući za iz mazadu da napraviš greh, moraš pogriješti. I on pogriješio, a ne pogrešivo, on će kazati kai, ipak za svaki slučaj da ja napravim sebi srce. Hoće šejtan baču da mu težao i balet. Hoće da mu težao i do koji balet namaz. maz. Najbolji, najvredniji balet hoće da mu ga otežao. I da mu ga napravi, jeli, teške. Ili učenje Fatihe. Uči Fatihu. 5 puta će poronica Fatihu za imamo. Sečavam se jednog brata plaňava samo u mesičinu. On imam kada uči i kada produži učenje, on će učiti Fatihu, dok god imam uči Kur'an. Ponovi Fatihu, završi i kad stane je tamo, on kad je završio, on mu šetan kaže, nisi dobro izgovorio, volad do balin, moraš što kaže ponoviti. Jel dad, to je dad, to je slovo arapskog jezika, arapske jezike odlikuje pritom, po tom slovu i ti ga nisi dobro izgovorio, ponoviti ga za svaki slučaj. Pa ga onda čuješ ti negdje tamo, na kraju džavnije ga čuje, da on kaže, volad balin, poravlja. Pa stao, samo stao opet iz Pa fatihu svoji iz početka. Pa dođe do pola fatihe, niskin, pa stane. Pa mušetan kaže, niste sta stavu te trebaš. Ti se trebaš vratiti iz početka. Inači ćeš sebi namaz pokvarti, pa on opet iz početka. Pa po deset puta ponovi jednu te istu fatihu. Iza, iza I nikad mušetan ne da mira. I tako mi Allah, vidio sam ga. Da donosi početni tek vir. Imam uči na sabahu. Učio je jako dugo. Imam je hafiz Kur'ana, pa jako dugo učio na sabahu. On je prvi rekiat, imam, završio, odlazi na ruku, on nije uspio doneti početnog tekbira. A došao je u saf se i kamet učio. Cijelo vrijeme on se bori sa šeitanom i šeitanskim silama da se početni tekbir. I nije uspio. I na kraju mu je promašio ga je početni jeli, tekbir. Odnosno, hoće već promašio ga je jeli, jedan, jedan rekiat. Također čovjek vraće na hađu kada dođe do bacanja kamenčića ili do do tavafa i slično tome, Nikada ne zna koliko je učinio i koliko je bacio. On će sto kamenčića bacit, ali neće kazati da je bacio sedam. On će trinest puta ta lafti oko, oko kjave, a smatrići uvijek da ne mu nešto fali. Uvijek mu šeitan unosi već sve se. Apostlanik rekao jednostavno, kada čovjek ovaj, kada dođe, jeli do, do da sumnja, uzmiješ onaj manji broj i nastaviš da radiš. Ako namaz učiniš, sehvi seš do nakon salama. I završena priča. U tavafu ništa. Uzmiješ da je manje, sumljaš su tri ili četiri kruga, uzmiješ da su tri i jeli, ideš još četiri. Isto tako u postu kada treba da čovjek da se iftari, kada prekine svoj post, vidiš ga, zašlo sunce i tada je sunne da se čovjek iftari. Sunce zašlo, tada je sunne da se iftari. Nije sunne da se čeka ezan. Naravno što se ezan uči nakon ova izalazka sunca puno. Jer je o da se požurio se iftarom. No mjutim njemu je zašlo sunce i pojavio se ezan i pojavila se zvijezda koju ono je čeka. i dočekao jacijskog ezana saeftarom nije sektarijo. A to je ono što je li kontrirao sunetu poslanika alehij salatu uslama. Također bašo šejtan prilazi čovjeku u njegovim ocmelatima u međusobnim odnosima sa ljudima i radom, kad kupuje i prodaje, isključo tome. Pa ćete vidjeti čovjeka možda kupi stvar pa je plati i nakon toga dođe kuća sumlja da, je, da li je platio ili nije pa je ponov plati. I tako dalje. Šeitan mu tu s temu strane, jel, prilazi. Bilo što da učini ili da se dogovorio, nije siguran da se dogovorio, pa to provjerava ili telefonom ili na, na razvo razne načine. Jer mu je šeitan ušao, jel, ovaj ste strane i vesvesa mu ubacio. Što se tiče treće stvari, a to su braćo posljedice šeitanskih vesvesa, one imaju jako negativan utjecaj sa dvije strane. S dunjalučke strane i sa strane. Sa dunjalučke strane, je utječu one na čovjekovo zdravlje, na, na biološkoj bazi negativno utječu na čovjeka. Kažu islamski učenjaci, a to su potvrdili i današnji, odnosno današnja, a savvremena medicina to potvrđuje, da čovjek kada dobije onaj selesol baun, onaj neprestani izlazak mokraće, koji ne može kontrolisati, Kažu da to nije ništa nego da se čovjek ovaj boji toga i stalno misli o tome. Čovjek koji se non stop ide provjeravati i gledati tako da ne plaši se toga i strahuje, e kaže tomu dođe na psihološkoj bazi tomu se desi. Jer nema to nekakvih validnih uzroka i posljedica iz za sebe pa da se kaže desilo se to zbog toga i toga nego što čovjek sam sebe prisiljava i sam sebe forsira toliko da na kraju da mu se desi, jel o tome. Isto kao čovjek koji cijeli dan misli o načemu i na kraju to ono veće je sanja. Jer on je toliko svoje tijelo isforsirao da mu se to desilo ja da o tome razmišlja. Tako i čovjek. Pa onda sam, jeli oboli i desi mu se jeli, ono čega se, čega se, li bojao. A što se tiče vjerskih negativnih posljedica, to jeste da vodi čovjeka da na kraju krajeva on ostavi svoje ibadete i da ostavi, jeli, robavanja Allahu Đelešanu zbog toga što mu je šeitan otežao činjenje, činjenje, jeli, svih tih, svih tih ibadeta. Pa onda na kraju on bude razlogom da se ljuj, vjernici, da se odnosno nevjernici ili, ili faciti smijavaju sa njim. Pa da se i smijavaju sa svim vjernicima. Jer kad vidite čovjeka koji se abnesti po pola sada, nikad se abnesti, onda svi kažu, pa svi su vjernici ovako, Ludi. I svi su ovako krljavog razuma. Pa ne treba biti vjenik i onda se ismijavaju pa on bude sebebom da narod ogovara njega a i jeli, i duge i duge vjenike. Što se tiče četvrte stvari liječenja ovih vss smatram da je to najbitnija stvar u pogledu šetana i onoga što on ubacuje ljudima jer lahko je saznati da je čovjek mosvis i da ima problema. I to je lako dokužiti, da šeitan lako prilazi čovjeku. No, međutim, teško ga izliječiti jeli, od onoga u čemu se našao. Neophodno je braćo da bi se čovjek izliječio od šeitanskih vesvesa, da zna da su sve vesvese bolest. I da zna da mora tražiti lijeka za te bolesti. Mora se liječiti. Uzvišen je Allah, žele šalu voli, Inna Allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu Allah voli one koji se mnogo kaju, kaju i koji se mnogo čiste. Voli koji se mnogo čiste, ali ne voli mu usvise, oni koji preteruju u tome. Jednog dana je Allahov poslanik, alejselatu veselam, uzimao abdest, pokazivao je jednom čovjeku kako se abdesti, pa je uzeo abdest i oprao svaki dio tijela tri puta i kazao je: Hadal wudu, faman zaada faqad asaya wa tadda wa zalama. Kaže, ovo je moj abdest. Ovako se uzima abdest. Ona Onaj kaže, ko doda na ovo, taj je, kaže, granicu prešao, nepravdu učinio. Taj je granicu prešao i nepravdu učinio. Čovjek, kada se abdesti, nije mu dozvoljeno da perje jedan dio tijela više od tri puta. Jer je takav onaj koji granicu prelazi. A uzvišeni Allah, želešanu, kaže, la a Allah ne voli one koji granice prelaze. U svemu. U svemu jeli, što se smatra prelaženjem granica. Kaže poslanik sallallahu aleyhi vselem u jednom hadisu koga bilježe ashabu sunan ima Mahmed ibn Hibban, Hakim i drugi kaže o Allahovi robovi kaže liječite se u istinu uzvišeni Allah Đelešanu nije spustio ni nijednoga nijedne bolesti, da nije zaju nju spustio u isto vrijeme lijek. Svaka bolest ima svoj lijek. I iz ovoga hadisa Ibnu Kestir je u svome tefsiru zaključio da mora doći Isa Aleyhis Kaže, da deđal je bolest i za tu bolest mora biti lijek, a lijek mu je Isa Aleyhis Salaam i mora doći Isa Aleyhis Salaam. Govoreći o šeitanu i šeitanskih vesvesama i mu vesvesima, kaže Ibnu ona onaj kaže ko, ko dopusti šeitanu da mu priđe, I da mu tako ove sve se ubaciva, kaže on je, kaže, Allahom neprijatelj i neprijatelj poslanika i neprijatelj džemata muslimana i salafu saliha i prvih pokoljenja, zbog toga što oni to nisu nikada činili i onda prenosi riječi svoga učitelja, to jeste šeho Islama i vnute imije kada rekao, kaže, takav zaslužuje tazir, zaslužuje da bude uh, ukoren, kažnjen batinama I zbog toga što ljudima pogrešno predstavlja vjeru uzvješenog Allaha Đelešanom. I kazao je poslanik s.a.v. u hadisu koga bileži je budavca, dobri mlance prenosnaca, kaže, bit će u mome umetu narod koji će, kaže, prekoračiti granice u, kaže, Taharetu i Dovi. U tahareti i u Dovi. U Taharetu nam je jasno kako čovjek prekorači granicu. Kada mu treba sto litara da se abdesti, ta je sigurno prekoračio granicu. No, međutim, kako u Dovi? Došlo u jednoj predaj imama Ahmeda, kaže da je čuo Jedan asab čuo svoga sina kako dovije od Allaha Đeršanu, moli gospodaru moj, kaže, daj mi, kaže, kuću u džennetu sa desne strane dženneta takav, počeo opisivati dvorac i tako dalje. Kaže, sine moj dragi, kaže, dovije od Allaha Đeršanu za kajrate, dunjanuka i ahireta. Šta ti god Allahi, da lažiš ono dana ahiretu, pa to je bolje nego šta ti, sam ti što opisuješ. I traži od njega firdeusa i najveće džennete. Pa znači, pretjerivati u dovi i ibadetu jeste... Rad po na čemu nije bio jeli, Selefusali i prva pokoljenja. Jer šeitan braćo Alehi Lane Tullah je obećao, rekao je da će prilaziti ljudima s prijeda i straga, s njihovih desnih sljevi strana. Samo nije rekao da će prilaziti od ozgo. Jer nije Allah žaršanu dozvolio da šeitan stane između njega i njegovih robova. Šeitan će nastojati da zavedje čovjeka, razno raznim putevima. Ali zato čovjek mora poznavati načine kako on prilazi i mora poznavati kako da se liječi od njegovih, je li besvesa. Druga stvar kojom čovjek pored znači prva je bila da je besvesa bolest da se treba liječiti od nje. Jer ako čovjek ne zna da ga besvesa bolestom da se ne može ni liječiti, ako ne smatra sebe bolestim, Duga stvar jeste da čovjek sledi sunnet Allahovog poslanika, ale i siratu veselam i da se toga čvrsto uhvati. Jer je Uzvišeni Allah dželešanu poslao svoga poslanika kao milost vjednicima. i da ga sledi i da se na njega ugladaju. Kaže Uzvišeni Allah dželešanu: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanat liman kana yajlu Allah vel-yawmel akhir ve Allah kaseeran." Kao što istinom vi kaže, imate u vašem poslaniku divan uzor za one koji očekuju od Allaha dželešanu nagradu na sudnjem danu, je na ahiretu? I zato su ashabije jedne prilike prišli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i požalili i požalili mu se kako osjećaju u svojim dušama nešto ne smiju da kažu šta je to od šejtanski vesvesa. Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, kaže hvala Allahu, kaže koji je nje? Spletje šejtana, kaže na kraju sveo samo na obične vesvese. I hadis je da beležio Imam muslim u sahihu. A u drugom hadisu stoji da je Poslanik sallallahu alejhi ve rekao, kaže kada neko odas oseti kaže šejtanski te vesce u srce, kaže peril stayt billah wal ente, kaže neka kaže traži od Allaha dželalšano utočište i neka se reši toga. Znači neka ne razmišlja puno jelo tome. Jer šeitan, braćo, dolazi čovjeku, pokušava doći u čovjek, čovjeku i priči čovjeku koji ima iman u svome srcu. Koji ima vjerovanje, koji čini dobra dijela. On neće prilaziti onome pasiku, onome pokvarenjaku. Jer taj pasi koji je sam posebi šeitan. On sam čini dijela, koji, on je šeitanski vojnik. On prilazi čovjeku koji ima iman u svome srcu. Kao Lopov. Lopov kada ide u kuću da krade, on krade, ide u kuću gdje ima zlata i sre gdje ima vrijednosti. Tako i šejtan kad prilazi čovjeku, prilazi srcu ovaj u kome ima vrijednosti. Ne prilazi srcu koje je prazno. I zato čovjek treba u tom momentu znači zatraži utočište od užvišenog je ali Allahu i da završi i da završi time. I kažu braćo islamski učenjaci da je šejtan kao pas. Što god više pridaje spaže šejtanu i on sve više ovaj nastoji da pridje čovjeku. Pas koji trči za čovjekom, ako mu čovjek obraća pažnju, obraća pažnju na njeg i tako dalje, taj će uvijek trčat za čovjekom i uvijek nasrtati. No međutim, ako ga pusti jednostavno obraća pažnju i takav će se okrenuti jeli, i, i otići. Uputa poslanika, sallallahu alaihiho sallam, znači u liječenju vesvesa. Da vidimo kako je poslanik, alaihi sallatu alaihi sallam, liječio vesvese, odnosno kako se je ponašao u svojim u raznim situacijama. Na primjer, u Taharetu. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, se je abdestio iz, iz bunara, koji se zove Buda, koji je bio u Medini, u koga se kaže, u toj bunara se spominje da se je bacali, da se bacali, bacalo meso mrtvih pasa i čak neke nečiste stvari, da se je bacalo. I poslanik se je abdestio iz tog bunara. Pa kad su mu to kazali, kaže, voda je čista, ne može onečistiti ništa. Ništa ne može, kaže, vodu onečistiti. Ovaj hadis je rad osnovim ocjenima Mahmed, Ja he ibn Ma'in imam Tirmizi i drugi. Iako je dio učenjaka kao prigovorio o me hadisu, no međutim on ima više svojih predanja koji pojačavaju jedni druge. Poslanik nije obrtio pažnju jeli na takve na takve stvari. Abdestio bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svakom vodom koja nije promijenila svoju boju, miris ili ukus, sa nečistoćom koja upadne u tu vodu. Znači, nečistoćam koja upala u vodu. Pasmoktena je voda promijena ili boju ili miris ili okus, takva voda nije ispravna za čistoću. A druga jeste. Ovo se spominja u hadisu koga naudi imam Bejhakino, međutim taj hadis nije vjerodostojan. Ali je ovo nišanje islamski učitelji na kome su se složili. I onda nije dozvoljeno znači raditi mimo ovoga. Ako boja promijeni miris ili okus ili boju, zbog nečistoće koja upadne u tu vodu, nije dozvoljeno je li koristiti za čisto začišćenje. I u hadisu Omera radijallahu ta'ala anhu jer je od Ibnu Omara i Ebu Saida i drugi, koga je zabilježili ashab i sunen i drugi sa jakim lancem prerosilaca, navodi se da je poslanik sa osadom jedne prilike prolazio pred jednog pastira koji je čuvao stopu. Sa njim je bio Omar, pa je Omer upitao, kaže da li je ova voda čista zabljestiti. Pa je poslanik sa Allahom kazao nemoj ga, kaže, obavijestiti. Nemoj mu govoriti to. Najišao si pored vode, zbog čega ispitivaš? Osnova je da je ta voda čista. Ti nikada nećeš to ispititi na kraju krajeva. Uzmi i abdestice. I tako se navodi u hadisu Džabira da je pitao poslanika salana, ha, alesvim, kaže, da li da se abdestim sa vodom koju su na lokali magarci, koji su pili magarci, tako da je, da, kaže abdestice sa vodom koju je na lokala bilo koja divnači. I u hadisu koga je zabilježio imam tohavija, navodi se da je mačka pila vodu iz jedne posude, pa je poslanik sallallahu a.s. nakon toga dolazio i abdestio iz te posude. Vidimo da poslanik nije nije obraćao pažnju na takve stvari. A abdestio bi se sa jednim muddom, sa jednom pregršti vode. S tako jednom se hadisu navodi sa tri četvrtine te pregršti. Nije ni puna pregršt vode, a on se abdestio. A kupa bi se poslanik sallallahu a.s. sa četiri do pet mudova. To je jedan sa. Sa četiri do pet pregrešte vode poslanik bi gusul učinio. U jednom se su navodi kod imama muslima sa tri te pregrešte vode da bi se poslanik okupao. Sve svoje tijelo. Kada bi se poslanik ali i salatu vasalam kupao, kupao bi se sa svojim ženama iz iste posude. Kupao bi se sa Mejmunom, Ajšom i drugim ženama. Pa da je kaže svako od njih vikalo de ani, de ani. Pusti ti mene, pusti ti mene. Svako, grabili su vodu iz jedne posude. Svako na sebi bi vodu stavljao. I tako bi se njih dvoje okupalo možda sa šest ili sedam pregršti vode. I nije poslanik salallahu, ali ih oselem pao vodu kao što se to čini, kao što se to čini jeli, danas. I hadise o ome bilježe Buharija i muslim imane saji i drugi. Abnestio bi se poslanik sallallahu aleyhi wa sallam jedan put ili dva put ili tri put. Znači perući svoje dijelove tijela jedan put ili perući ih dva put ili tri put ili četvrti način a to je kombinovano da jedne dijelove tijela pere jedan put a druge dva put ili jedne dva puta, a druge tri put. Poslanik sallallahu aleyhi wa sallam kada bi nosio neko dijete i koje bi mu pomoklilo se na njegu odiću, on bi samo uzeo vodu i poprskao po toj odjeći. Ne bi to odmah prao. Kada se muško dijete dojenče pomokri na odjeću, dovoljno je to poprskati. A ako se žensko dojenče pomokri, onda je obavezno oprati. I to je došlo u hadisu, koga bliže Buharija je muslim, da se od muškog ovaj samo popršija od ženskog da se pere. Jedne pilke je poslanik sallam, je bio na namazu, a iša je vidjela na njegovom na odjeći vidjela je spermu, vidjela je fleku od sperme, koja se bić bilo sušla. Su pa stala i čistila tu spermu dok je poslanik sallallahu alaih sallam klanjao. I ovo je najjači dokaz da sperma nije nečista. Čistila je to, poslanik bio u namazu. I had izbiliži Ibnu Huzeime sa ispravnim lancem prenoslaca. Navodi se da jedna od žena Allahov poslanika upitana, kaže da li je poslanik klanjao u odjeći sa kojom, u toj odjeći u kojoj je prilazio tebi imo spolio Kaže jeste nakon toga kada je što bi sklonio, otklonio neku neprijatnost koja bi pala na tu odjeću. Nije je poslanik kod znači nakon toga tražio da stao doći u operaciju što tome nego bi otklonio ako bi bilo nešto od neprijatnosti to je i nastavio dalje jeli, li da klanja u u istoj odići. Hadi izbireži pahauja sa lance lancem prolosraca. I tako su braća generacija nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovaj slijedle ovu uputu. Slijedna su uputu poslanika alejhi ve sellem i u tome je svaki hadis svako dobro. Pa se navodi da su poi dini učenjaci od prve generacija abdestili a da ništa od vode ne bi palo na zemlju. I to je došao u jednom hadisu od poslanika sa 18. također navodi. Da je abdestio, a ni kap vode ne bi palo na zemlju. Znači, samo bi uzmao vode koliko mu je potrebno. I navodi se također od imama Ahmeda da je rekao, kaže, od fikha čovjeka jeste, kaže, da koristi malo vode u svome taharetu. Kaže, imam merozi jedan od učenja, učenja učenika i mama Ahmeda. Kaže, zaklinjao sam, kaže, sa jednom jednom pierdom Kaže imama Ahmeda, kaže da ga svijet, svijet ne vidi, rećemo da je lud i da se ne zna abdestiti. Kaže koliko je malo vode koristio kada se abdestio. Toliko je vode koristio da bi svijet kazao imam Ahmed toliki učenjaka, ne zna se abdestiti. Pa kaže ja sam ga zastirao. Imam Ibnul Kajim u to Rahfani je porekao ove stvari i osudio da ne treba čovjek ni suviše pretirivati, pa da i tako malo vode koristi, no međutim u svakom slučaju vidimo da uputa poslanika pokazuje na minimalnu upotrebu vode, jel i pri Taharetu i pri korištenju, jel, vode za abdest i tome. Kada su se jedne prilike požalili ashabi, poslaniku, sallallahu alaihi sallam, da čovjek ositi u namazu nešto da mu izlazi, iz njega pa je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, kaže, neka kaže, ne ide, la jansorif hatta jesma sautan eu jeđidu rihan. Kaže, neka kaže, ne ide, kaže i neka ne napusa namaz, kaže, dok ne čuje glas, da nešto izišlo i ne osjeti miris. Čovjek osjeti da iz njega nešto izlazi. Nije osjetio mirisniti glas. A nije siguran da je izišao, nije mu dozvanio da prekine namaz. Jer je posladnik znači uslovio ili da čuje glas ili da osjeti miris. Može čovjek da nije čuo glas i da osje miris, da je ubijećen 100% i da se može zaklesiti na Allahu da je nešto izišao. Tako je naravno pokvario namaz. Ali nimo toga nije dozvanio čovjeku ili da, prekida, da prekida svoj namaz. I navodili se u jednom hadisu koga bilži Ebu Davud sa vjero dostojnim lancem prenoslaca, da je poslanik sallallahu alaih sallam kazao, kaže, ako nekom od vas dođe šeitan dok, dok je u namazu, pa mu kaže, izgubio se abdest, pa ti si ovo, pa ti si ono, kaže, nek mu reče, kezebd, lažeš, nek mu reče, lažiš. Došao je hadis kod Ibnu Hibbana u je kaže, te lijekul ti nefsi hi nek kaže, u sebi lažeš. Znači da nem čovjek sad staje u namazu i odjednom pred tolikim džematom kaže lažeš. Kaže šeitanu naglas ne. Nego kaže u sebi lažeš. I vidimo braće kolika je obaveza i korist u spajanju svih rivajta i predaja. Da nije dozvoli na jedan hadis ili jednu predaju ili jednu priču i za to se zakačiti i sve širijetske propice gradi na tome. Vidimo znači da jedni hadisi pojašnjavaju druge. Pa je ovome hadisu Ibnu Hibana je li poslanik salallahu je sam nam rekao neka reče u sebi da čovjek da je li da šeitan da šeitan laže. I znajte, draga moja braćo, kada bi čovjek utrošio život nuha, alaihissalam, u traženju hadisa vjerodostojnih, ili dobrih, ili slabih, ili lažnih, da nađe je pradaju, da je poslanik, sallallahu alaihissalam, nekada ostavio vodu zbog toga što je sumnio ili odjeću da je sumnio da je čista, da je nečista, ili namaz da je prekinuo, ili taharet, ili bilo šta zbog sunje, nikada to ne brašo. To poslanik sa sve nikada nije učinio. Nikada nije ostavio neku stvar samo zbog sumnje, jel, da je sumnio, jel, u, u tu stvar. A da je u tome je bio hajr, nema poslanik, nema sumnje da bi poslanik s.a. nas pretekao. I da bi kazao za svaku stvaru koju sumnja, jel, da je čovjek, jel, da je čovjek ostavi. Također, poslanik s.a. u namazu bi nosio umamu, to je njegova, jel, unuka, koju bi nosio u namazu i držao je i klanjao. Pa kaže, kada bi ustao poslanik uzde obje, a kada bi i činio se on bi je spustio činio se pa pa je uzeo u svoj naravak i naodi se pojdinim hadisima koji pojačavaju jedi druge da bi se Hasan i Hussein panjaleno le panjaleno leća poslaniku sallallahu alajhi wasallam dok bi ovaj panjal ali ih isela tu vesenat i tako poslanik alejsatu sallallahu alajhi braću, nije dao šejtanu nikad da mu priđe i da mu ubaci bilo kakvu veses a kako i nekad ion Allahu vir vesne kalejsatu sallallahu alajhi wasallam naodi se da prilikom da jedan pas pomokrio se u mesdžidu pa poslanik naredila se na to na oto samo da se ovaj poste Ona je Arabija, onaj pustinja, kada je ušao, pa učinio nuždu u meseđudu, kako je ošlo kod Buhari i kod muslima, kaže da je poslanik sa Osalem samo nekao pospite vode po tome. Ništa više. Vidimo, braću, kako je poslanik, svala Allahu, ali i Osalem, sprečavao šeitana da priđe čovjeku i da ga odradi i da mu teža njegovu vjeru i da mu oteža i njegove ibadete. U istinu, tema o kojoj govorimo je preopširna. Može se još toga dosta kazati. Jer šeitan je najiskusniji čovjek, najiskusnije Allahovo stvorenje u svome zanatu. Nema iskusnijeg od njega. Jer on živi od prije nego što je živio Adem Ali I zavodi ljude do dana, današnjih zavodit ih do sudnjega dana. Mi znamo čovjek koji obavlja deset godina neku službu, profesionalno kažemo, on je profesionalac, nije više amater. A šta je šeitan ona koji stotine, hiljade, možda i miliona godina ljude odvodi sa Allahovog puta? Pa on zna sigurno više nego bilo koji čovjek što zna. Onda da kako je zavodio prve i kako će zavoditi posljednje. I zato je čovjek neophodno sa uhvatiti za sunnet poslanika sallallahu u kome je lijek i u kome je uput. I kada čovjek ostavi taj sunnet, nema sumnje da će šejtan jeli plićimo inači plodno tlo u njemu. Molimo uzvišeno Stvoritelja za da se zaštiti šejtana i njegovih vespesa, a da nas ojača و ان نسطوئي و بوتي послаني قال هي سلام و انام جنات خناشين بالارويش الله على سيدنا محمد و على اله و صحبه و وجزاكم الله خير في الارض و ماف فناجر و كلهم يدعين